محطران محترم اور جن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا اکتالیس نمبر کے ست جبا مسجد امیر مویہ محلہ خاتک سالڈیر کے پا اگست دوزارات کے شعرے دا دی دا ملاوی دو پتہی ساتی اشاہ دی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپریٹر انورشیر توہید موبائل نمبر زیرو تین سویک ترباره لعلهم يرجعون الى فارس داخل البلدن واپس شد هاغه غور یوهوديان په خبره په پوی دی علموالدی د دې ته واپس جوړشه چل پاکستانه ولا تؤمنو د دې بل قباحه په منسوخ دین باندې وصیت کيه ولا تؤمنو یاهودا قول د یوهودو د مشران او ک شرام تويو ولا تؤمنو او تاسو ممنه مگر د اغه تاسو د دین تابعداري کيه یادا قول د الله د مؤمنان ته وی فیدی خدا خبر گی ولاتومن الا لمن تبع دينكم قل تورت هوا يا ان الهدى هدا يقينا هدايه دين دلا دي ان يعطى احدن او لا تو تاسو خبر عمره هيتا کې واه اچانا كتابي زاريو کې دين تاسو يا ولاتومن او تاسو دا ممنه چې ورتي شي او تنتا پشانداري چې درکري شي تاسو تا یا زورور کی دیشي په تاسو پنځدر افتاسو ثور ته وایا ان الفضل بید الله یکینن فضل په لاس الله کې دی په استیار د الله کې دی ور کوي چې چالو غواړي او الله پر اخا پر اخره او سن کې له مواله دی خاص کې په رحمت سره چاره شو غواړي الله اون انده پزل وی دی او من اهل الكتابه بعد د اهل کتابونه ټول د قران یو عجيب انداز دی ښه دا نه جوړ کتابونه ومن او باز پګیدافشتری خم پکشتن معلوماتي کید چې خم پکستان دا د قران روشن خیالي ده اصل روشن خیالي درس قران ور کوي او مين اهل الكتاب ايو خلک چې کم تاریک خیال وال د دین نه لري ځان ته روشن خیال وي بي حياي په دین کې رادن نه غواړي نور اغه نه وي اي زم په کې رادن نه کول غواړي هغه تاریک خیالي ده روشن خیالی آغا کستا دماغ کلوی د قرآن کتاب دے گوردانو جو تول احلی کتاب داسی دی بعد پاکی خمشتا او بعد پاکی خیانتگر دی اتم قباحتو خیانتگر دی ومن احلی کتابی بعد دا احلی کتابو نا آغا سو دی کتی امانتدارو گردے بی انطورن پیولوی خزانا تلی در کئی خمپا کستا ومن احلی کتی دی کتی امانتدارو بې دینار په یو دینار سره باې دی لویه خزانه باندې تامنندارو کوي درکې یې او باو سر په یو روپیه امانت کړي به تو یې راګ کنه به به نظر کیږي ها او ان من تامنو او با د دینه آغدي چې امانتدارو ګرځې ته په یو دینار سره دینار د دینار زک ویل انها لئنه دین او نار دا اوم دین دی او نار دی کته یې ځکه استعمالې تا را دی پیسې او کنا بي زي استعمالي دفتر پر اور دي لا يو ادي هي اليكه نه ادا کوي تا تا الا ما دمتا عليه قائما مگر كه هميشه اور باندې الاړه چې هميشه له الاړه چې يو ته وي در سره دا روپي مي در سره دا چې يو ته وي در کوم کنا چا خو دي لشي ني در کوم نش تر سره سره تمي مرکزه په خو به خلوي کرزداري چا وجلي نه او نن دور کې کرزاري اِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا دا اولی بے خیانت کوو مال بے خوڑو زکا بے وی بینم قالو لیسا علینا پی الامیین سبیلو منگل دا دامیانو پا مال خوڑو کیونگو بان از ملامت جانیشت دا منگو صرفت لکسر رکھا دا غریبانو مال خوری لیسا علینا پی الامیین سبیلو ابن جریر ذکر کئی دا دی آیات باندی دی باوی لیسا علینا حرج ب اكل اموال العرب من باندې ملامت یا نش ته و مال ماضي خرد غادي ها دې خلک مال نه خړل پکای دا موږ سره تړ دا موږ ته عراق کې یو خان دی کو بل جاري ليس علينا في الاومين سبیل ويقولون ببل فال ابن تر وهم يعلمون دې غریبان پهنه پوي دن نو نو وهم يعلمون دا کار دی پوي خلکو کړو بلا من اوفا بعده بلاد دا اسنهدا د دا دې چې سنودا په کار چې پورا وال یو کو پوا دي د الله سره واتقا يريدا الله نا ف ان الله يحب المتقين نو الله محبت کوي پرېزګارانو سره تدي بل قباح ذکر کيا ان الذين يكننا یشتارونا چې غورکې په وادو دا الله تعالی او په قسمونو سره دنیا راکړه نیټه لبرخه آخرت کې نه بدې سره خبریو یو کې الله نه وګوري دي تاسو پر ولا یو ولایو زکیم او نه په پاکي دیلرام ولهم عذاب علیم او دله دی عذاب درناګو وان منهم باز د دینه یو ډله دا, دا تا خپلو خپل جبولره په کتاب کې پا نیکانو صالحینو بان ابتراک کئیو پا کتاک برا جا جبا گول مول کئی غبر با تورا تاو کین ایتا ثبوت تو پی گمان کئی دا کتاب نا حالان کتاب بانی دا کتاب نا حالا گیاو کنا سا عرب لگیاو یو بلتا کنزل منزل کول جنگ شو پا دیکیو پوختونیا پنجابی راویا نو تو یار منتن پا کلید زگر دواو کئی کنا خواه اغیر دا اگدیسی یو بلته دواگاہ کې را کئیو ودیا خبري تاوي را تاوي په کتاب کې تبوي ګيندا دي کتاب وي او ويقولون هو من عند الله دا یو پنجابي اجميو دا د بل سره چې غړاله عربي وتا هغه ردي کې کنزل شروع وکاله کنزل شروع وکودارنګ اه اپورتونه ملاقاتونه باندې به ورو کې خو چې عربي و کنزل شروع وکود دی ولا در پخ په پروډوسونه خار بي دي ګوره لو له کنزل کوم دمال بیا قران اوري او وا ما من الكتاب او دا نه کتاب نا او دی وی دا هو من عند الله دا د الله طرف نه وما وا من عند الله او دا نه دي طرفه دا الله نه ويقولون علی الله الكذب او دی وی با با نه درو او هم یعلمون او هم یعلمون وی بار بار کړه کاتر دینه فارا مره و هم یعلمون ما کعنا لبشر ما کعنا لبشر نشتری اختیار یا بشر لرا ندی مناسب یا بشر لرا این یو تیو اللہ الكتابا چو ورکڑی دلر الله کتابو او د حکمت خبری او پیغمبری بیا خلکو کو توی زما بندگی که ان کی شے سیوا دا اللہ نا پیغمبر دا سی خبر را نکل ادی کی شرر دا ما کعنا لبشر تا بشر پیغمبر یا دیت نو پیغمبر بشر دی د پیغمبر د بشریت نه انکار کوله قران نه انکار کول دی ولکن کو نو ربانیینا لیکن شیطا سو رب ولا حلق ربانی العلماء المعلمین یا مر اع علماء معلمین چې حلق ته علم خایو بلدا ربانی چې داخلو تربیت کې په علم سره اصلاح کويو یا ربانی عالم به دین رب یا عمل به علم چه در رب په دین عالم وی او پا غیلم اعملی تاوی عالم ربانی ولیکن کونو ربانیینا لیکن شه تاسو ربو علا خلقا ربانیین شه بی ما کنتم تو علیمونا پس اوپ داگه تاسو حودن که کتاب پس اوپ داگه چه کتاب از دکر ربانیین شه ویلائی آمرو کم تاسو لحجازت ندرگی کتاسو نیسه ملائک و پیغمبران پخدای سرا سره آمرو آیا وی انا کیتاو ته په کوپر سره فرض دین یتا سو مسلمانان یې و اذ اخذ الله ميثاق النبینا چې کلا واغث الله او در پیغمبرانو نا لما من کتابن چې کلا راشتاس لکتاب او حکمت او راشتاس پیغمبرو تصدیق اونکی داغثو جتاو سره دي دا وعده الله د پیغمبرانو اغستوا لتو منن به ایمان به پراله ولتن ترنو یم دا پیغمبر کوي دیو ٹولوی اقرر تم آیا تاسو اقرارو که اووام غستا پدیو دزما دیوی اقرارنا منگی قرار که اووو اللہوی پش حدو تاسو گواو سے زمتا سرین دا بیان کون کنا فمن تولا یو لسم قباہ دلال کتاب ناوڑی فمن تولا بعد ذالکا جسو کور دا پس دا دینا دا کسانی دا دین نواتون کی اپ غیر دین اللہ یبغون دا اللہ کل دین شتا کل احکامات پکشتا پخشالے والا دین آیا بغیر د دین د الله نه دی لټی بل دین و له اسلم او ولالته به ذریقه تاسو کې پاسمانو کې دي پزما کې دي توه ان وکړه پخشالے او په بیچاره ویله ی رجعول الله ته واپس کیږي تل کارونا قلت و آیا اے نبی علی سلام آمنا مونږ ایمان دا ورې په الله او هغه جنادل شوی دي مونتا او هغه جنادل شوی په ابراهیم علی سلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او پاونات ددی هغه چې ورکوشي موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام پیغمبرانو ته طرف درپ د دینه او موږ جدای نه کو پمنده چا کې د دینه موږ الله لغالی یهودن کیو نو پدی عیسی کې دا یا پینزلت قباحتنا د یهود ذکر کوي یوولت ذکر کو ورپسی دولثم دالثم سوالثم پینثم دا وی ذکر کی اے مومنانو تا حسنی قباہتن حسن نوسا تے دا فبیان دا قبائه اہل کتاب باندې شروع کا دا اہل کتابو یو قباہت ذکر کا اتحاد الاخبار پی التحلیل والتحریم دویم قباہت داغی ذکر کا احتجاج بالباطل درم قباہتِ ذکر کا چیدی مومنان گمراہ کیا سلورم دا اللہ دا آیتون انا اللہ دا کتاب نے انکار کاو فینزم حق د باطل سر گڑ وڑاو شپاگم پکرزور و ضعفان و باندے دین گڑ وڑاو شپاگم ذکر کا چیدی عبالتا پا منصوح دین وسیعت کاو او تم قباحت ذکر کو دال کتاب پدې کې زیاد خلق خيانتګر دي بل قباحت ذکر کو شد تحریب حريم کيا او بل قباحت ذکر کو لسم چدي پانه كانو خلق باند افتراء کي ي ولسم قباحت چدي خلق دال کتاب نه دا دا تقريبا پنزلس قباحتنا ذي بياناي او دے آیات کی ذکر کئی چی دا دونا قباہتون والا خلق دی انو اصل دین دا اسلام نے چی سوکم دا دین اسلام نا علاوہ بالدین طلب گئی فبلدین باندے چلی گی دا ہی اس پیدا عوی تنشتا ومئی ابتغ غیر الاسلام دینا و مَن یَبْتَغِ چا چولټاو بغیر د اسلام نه بل اسلام شتا دین اسلام قران او سنت شتا د دی نور دینو په سر اواندي فلن یقبلا منو بزه هرگز با دنا قبول نشي دین اسلام شتا او دین اسلام کامل مکمل دین دی الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي ورادیت لکم الاسلام <دِينَة> دینا اغه کامل مکمل دی پای کې دغه طریقې شته پای کې د خادیه طریقې شته پای کې به اشتا لیم دین پکشتہ پای کې سیاست بیان شتا پای کې د معاشرات و بیان شتا پای کې اخلاقیات او بیان شتا پای کې د عبادت و بیان شتا دا چې کامل مکمل دین دا ناریناو احکام دا زناناو احکام دا کفر احکام دا ټول پاگا دین کشتا او یا سڑی رولا گی دا آغا دین نا علاوہ بل دین طلب کوي بل دین طالاش کئی پاگا بل دین دی، دی، پا سراوان دی که او دا دین دی که او دا دین دی که په معملاتو کی که اپا اخلاکیاتو کی که پاگا معاشراتو کی خدایون طلباس خدایون تر طریق افناوی او فلن يقبلا منه هر کس با قبول دینا دنیا کی بے اصل علی او هو فی الاخرته من الخاسرین او دی بی فاحت کی رتالان یانو نام کئی یهد الله قوما کفروا بادیمانهم زنګ با توفیق ورکی الله او قوم تا دے دولثم کبا حج کر کای چې داخله د دین اوळी ارتداد عن الدين کیف یهد الله قوما سرنګ با هدایت او کی الله او قوم تا چې کوبره کړي پس د ایمان داینه او او گواہیې کړي وا چې پیغمبر حق دی وجاءهم البينات وغلوا ديتا احکار درایلهم والله لا يهدي القوم الظالمين او لا توفيق نور کوي قوم ظالمانوتا اولائك جزاؤهم داکسام دیده پارا بدلا ان علم لعنت الله داجي پدوي لعنت د الله دم دا له د طول خلقو خالی ور اللہ اللہ دی نه فيیا دیوا په کې حې شي سپ به نه شي د دویناذااب نه بدي له محلتور الله اکبر الله ساجی بذاې دا دوه کباهتونونه په کېي او که دی بیا عام رایرا سر رازی کورې لاې ولهکولو دخواله مگر آ کسان ک تو بستا دینا توبه ویسا دا ارثبو تعال معاف الله ثونا رحیم کریم ذات دے کالا کالا اللہ دے دا اللہ دا دی یو سڑی ذ شپیت کالا اتیا کاله الله پکڑے دی دا الله دا ناراستیا اعمال کړي او دی بیا مو یالا بیا بادا ستکار نکوما الله له غفر معاف کړي او تو کوئی توبه کرنے والے بھی تو ہو بلکی توبہ کن کو دا پارا اللہ تبارک و تعالی فرمی الله يحب يُحِبُّ الله اللہ محبت کی دی توبی سنکو سراء چکم حلق توبو باسی اغیث را دا اللہ تبارک و محبت تی او دا يحب سی غد مضاری دا فمضاری دا حال استقبال دوالو مانی اللہ سر عصم محبت کی اللہ با سر بیان محبت کی و جی صوب تو کی احادیث کرازی دا قیامت ورځ به یو کاتب په دنیا کې د خپلو ګناهونو نو توبې استلی یو الله تبارک و تعالی بعض ګناونو رامه ته کیږي ځکه ما بندا تا دا ګناه کړو دا ګناه ریکړه نوอัลته په پټولو د انکار څخه گنجائش و نه دی خو انشاء الله کړی نو یو سم پریشان ایو الله به یذې بنده کې متا نه داد نه کید درکې د دې دا اورید به سم خو پاک نورېم بلشه کافی کړې دي ماله پای پای نکې مې دابېږي الله خدا سے ذات دی الا الذین تعبوا مگر اکه سان چیتو بوباسی او توبې د لپاره سو شرطونه دي توبه الله په قران کې مترغیب ور کوي توبه الاله توبہ نصوحه توبه اخلاص سره کوته خدا سی سی چی توبه و باسه چې پایې کې انعظم عظما چې دا سه اعظم الله اَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا عَبَدَا چی دیو گناہ تا بزرچاری بیان را گرزم یو دا شرط پچ دا چی مانا گناہ وکم دیا با توبہ اوبا سم کل شیطان مون پا دی دو کسی خان مانا را شو گناہ کوا اللہ خواستم توبہ کب لئی نا دا سے کس وی دا سے دا سے کس توبے پورے اغا توبہ مخندہ کئی توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی اس تیری توبہ سے تو توبه اوباسم بیا گناه توبه اوباسم بیا گناه دا سی توبه نخواد توبه ام توبه اوباسی نو دارنگی توبه اصطل یو شرط پکی داره چې با عظم دائی دی گناه تا با دی غلط کار تا با دی ناجائز کار تا با زبیا مرا گردم یو دا شرط دویم شرط داره چکا ما گناه شوی پای با نئی دانال اخلاس اخت پیمانتی هست دانا چې ماو دا چل کړ دی او ما دا چل کړی خپل لړ بړی بهې نه غلط کار د نه شوي دی نه په اغ باندې خپل نفس ملا متک جګوره دا کار دی کړی دی الله کې حوتې ہوئے الله مووجو الله را لکه تو د الله دګونونه قدرتونو بهوج الله مال صبر کو او مال خ په کوو ځان ملا متکول دزاررنې او په ګنابانې ځان ملامت متکول او دریم ده چې هغه ګناہ څورل <سؤال> ټپري خودل دا نه مونږه ځان وګونم راګه ګویا الله توبه یا الله توبه ګنام کوو اې دا څه خلک یې کار دي ډېرې بوډېګانې ځان نه خو نه مه نه دا څه ملایوي نه څه په ټلویزیون تمي تسبونه بکړم بس استغفر الله استغفر الله نه دی خو څه پیدا نه تا خو غوډ ستر کې ابتلا ده د لارې کې د دین اجتناب کول دا له توبې لپاره شرطونه دي څنګه امام نووي رحمت شرح دا مسلم کی ذکر کئیو سالورم شرط دا توبی دا قبولیت دا دی کچر ته تا دا چا حق ځای کری نو د آغین آغا حق مافکول پردی روپی دے خوڑ دے دا دا رنگی چا تا دی غیب دا چا خلاف دے غیبت کردے دے آغی طویل چا رماستا خلاف دا کار کردے دے سلما تا مافی کوا اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مَگَرَ آگَسَانْ چِتُو بے فطوبا اللہ دیل زیاد خوشحالیی دارنگی بنی اسرائیلو کی او تن کفل ترمیدی شریف کی حدیث رازی او دبا حر یو گناہ کوله یو رضا و یو زنانا سا پیسو تا حاجت راغلیو اغیر ورقی پیسو مطالبه کا درد گناہ مطالباو کا اغیر زیاته مجبوره واپیسو لی ضرورتو نو اغیر دلد گناہ لپارا خوکو چکه ل دوی د ګناه اراده او کا هغه ځان باندې غو شو او ته یول ما مخ په زور نه راوستې او ییرا چې ګناه را چې الله را لغوري او دا سي ګناه بز کوم داسنګا بس دا غزانانا چې انکه پي کې خشيت خداوندي وو دا غي په اول دا ور نه اثر وشو او چغی کې والله لا اعسی الله ابدا قسم دي پالا شریمانا فرمانی کو اوچ سنگ اشپش وا د پوز د شپي ولا مارګ راي په خوا زمانه کې ترتیب داو چې چا وکم ګناه کو نه بل فزر واځلي کله کې دا اهو الذي مسرفو خصوصي احسان کړی دا کې د منګه انواري او حالت کرن په دروازو دي کېږي ته مونږ په دروازې ته کې و سره پردي چا نیم دګي شي سارد اغا کفل پا دروازلی کلی شیولا قد غفر الله الكفل اللہ کفل تارسا مافک تو اللہ تبارک و تعالی پا توبے باندھیں و شالی گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی ذرن آواز رازی باز آن باز آن ہر آن. آنچہ ہستی باز آن گر کافروں گر بط پرستی باز آن ای درگئے ما درگئے نومی دی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آن حدیث پاک کے راضی داننگی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام افرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا شیطان وی و عزتکا یا رب لا ابرہو او خوی عبادک مادامت اروہم پی اجسامیم وی شیطان وی یا اللہ صاحب و عزت میں دی قسمی اید ماربا زبا حمیشہ سارا بندگان گمراحکوما ترسوچ دې ديبه بدن کې ساشتا وې الله تبارک و تعالی او فرمایل و, و عزتي وجلالي و ارتفاع مكاني لا ازالو اغفر لهم مستغفروني و الله تبارک و تعالی او فرمایل چې زماري پخپل عزت پخپل جلال او پا ممچته مرتبه باندې قسمي چې زبال خلق مفهومه ما ترسو دې مان مغفرت،, مغفرت طلب کيو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمائی که کلی او بندگ و نانگار خطا اقرار کئی که اللہ دا آغل کی رانا شویده دیجا که می تک پکڑی دیکی غلط استعمال کړي دیکی می لسوہ استعمال کړي دیجا که حرام چیزو اگر گیڑی تک تیر دی او یا اللہ تتانا معافی غوارم نو اللہ پاک ملیکو تاوی یا ملائکتی قد استحییتو من عبدی و لیس لہو غیری کم بندہ فاقفل گناونو بانے مافی طلب کے یہ قرار کی تیال لا کار رہا نشوے دے مافی غو آرما اللہ ملائک علیہ یا ملائکتی ای زمان ملائکو قد استحییتو من عبدی مالد اففل بندہ نا حیار رہ دے. وليس له غيري درځمانه الهو بل څوک نشته ازوګ بل حاضر پوره کون کې غونښتا خزيه يما ځکه مال ده نه حيا راضي دارنګ بهورار له ديارونو روایت دی نبی اسلام ارشاد فرمایو الله تبارک وتعالى یو بندنه ګناوي شي الله توي ايزمان الله ما نه ګناش وي دا ما معاف کا نو الله تبارک وتعالى وی گوره ګورره ما بنده دا پټره چې او مالک تا چې هغه په ګناهونو مؤاخذه کول شي اصل یې راټینګولی شي او معافین کول شي نو ما, ما د خپل باندې ګناه معاف کا او ما دې معاف کو بل حدیث کې راضي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی هغه وی یو خدای ما خو ترانه ما ته وی ای ابو ما نه ډیر لوې ګناه شوې ده آیا ماته هوا قبول شي کنه ما کومه ګوناګنه شوې ده ازانانه وتوی زمانہ دا شانتي زینه شو و بیا ما پیدا شو بیا ما شوم قتل کو ابو هريره صف غصغ و چې خطر ما شوم هلاک کړیا دته سره خپلم هلاک شوې تا توبه نه کړلې او چې دا اخو جی اخو راغلی وا چې ما دا پارسلار شتو کنه غلطی نه شوی اخو جی دا اوریدو بے ہوش پزما کړه افری وته اولان نبی اچ کله هوش کړه ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې ما یوږه د نبی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې جواب می غلط نه ورکې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوته لړم کیسه مې اورل بیان کړي او خپله دارنګې مسلې پوښت کړه ماته ځواب نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ او انا لله وانا واللہ میری قسم یاری خنودی کدی تلا ایت نو لوسی والذین لا يدعون مع ابنائه اله الا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما الا من تاب وامن کچہ توبہ ویتن اللہ تعالی تم اپ کی تلا دیر د پریشانے پا عالم کی د مدینی په کوڅو بازارونو کې میچره او لګوري هې کچا ته غزان نه معلومه یماله پتوخه معنی ترشوي رد د مسلې تپوس کولو او دیخوا په ما شومان مځما د حالت لیدو خلکو یې بوهرې را دی ونيشه بیره ها دا تي منډه ترلمه واره چې کله د ما حالت شو چې کله ما خام راي غزانانه چې کمزره مسلې تپوس کولو ته ميلو شو موتا دنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خبریو کی دنبی اسلام السلام ارشاد میں اتوار نو دارنگی چې با اللہ قبلیو اگا خضا دیر زیاد دا خوشا لیندی آواز اگا بیا بے ہوش شوا او چکل ہوش کرالا وی ما پا اگا خفل یا باغ میری دامی د مسکنی و دا پار صدقہ کو و اللہ ادازی گناہونا اگا ماف کئیو فو چی تو به استون کی ہوئی کنه انا دی مونږه تاسو تو به توفیق نصیب کی او دا قیامت پرد وبا الله تبارک و تعالی دو جهنميان دا جهنم نا در استو حکم کی بیا به الله تبارک و تعالی دینا چې سواليابات کی بیا به حکم کی چې زه جهنم ته پریشو دی بو یې چې دا دوار روان یو بلک چا ته رواني تابل شاشه راځي لګ ګوري پشاشه ورغوري هدارنګي دنه متا پوریار ته پشاشه ستره پارا ورغوري یوه ته یاله پاکه ما خو په دنیا کې ساده رحمت متالیک درس او عزیزکه پشاشه غورو دا می خیال ته رويچره کا حضرت جهانم تا اون غرضونه شمه عربین ته ویته ورې په منډه روانې ویژه کې په منډه روانې مله شمه خو په دنیا کې ډېر نه فرمانه کړې وي میں جی راتا اسم دادا حکم نجشاو بمندت شاخضا تو میں جی دا حکم ہورا نظائی نشی کرنا الله دارنگی اللہ تبارک و رحمت و جوش کراشی و رشتو تبی دادوان والا جنات تبوزے نو اللہ حدا تے معاملہ کئی اپاګه څنګه پاره سقا در ذاتي څنګه جي صحابه او صحابيات کې دا تيو کما پور نه غلي رس بس کیږي یو ځانمنه کتی شی اے الله رسول ما پګه ما د شکار شوی حدیث پاک راضي یو پیر نبی رسول الله نو مخکنو متن تذکرہ کولا دا یو کس خالفه کې بیان کو چې یو کس دې فزان ډیر غړ ظلمونه کړو ل وی ګناونه کړو ژوندګی ډیر خرابته راکړي و کله د مرگ وختنی دې راغو نوپل کور واړو ې یتو چې وخلګ یاد سااتې ماو خپل غونو جون پهګونهو کې په غپلتو کې تیر کړې اس یو دا نیکې کار م نه دی کړي چې کله مر شه زما د لااش به اوسو او غیرې چې بلکل میده شي تا په هواوالو چېغ ضررات لې لې تختي دا یت ځکه کوم والله م د قسمی. کذرا الله رب لذاته لا تراء له ماته با الله داس عذاب راکې چې داسې عذاب به چا څنګه اوږي که ما الله ډېر هپا کړې وي وکړه داسې ګناه بني چې ما بکړې نه شي که لدا قسم مرشه دا غوړو او لږه د هوثیت مطابق اعمالو کو دا غل لا شو سازو عذاب اګهډو کیړو کی ولا بیا مېدا کو کی وادو زو لیل دا خو د اربی وو قطیاو کما کلفو غو انت مزکه که یو سړی 1.5 ځه غنانګار شي خدای سي وصیت کول دا باطل دي او په هر حال الله تبارک و تعالی هواګانو ته کوم ګدا غون ذرات را جمع کړي چې ذرات شو الله کوم کو چې دوباره مکمل انسان جوړ شا هغه شو الله پاک پاکستان اچولا علما خامخ پېښ کو الله ته سوالو کو چې تا دا سي ولې کول وصیت دیولې کول ویدیو تو یال الله خشیتک یا رب الله تعالی یاری نه میکو زه نه بس مخامخ کیم با خواره گناہ کړه ډیر گناونه میکري زه ما زيه يقين کوم چې زه ډیر د عذاب مستحق یم او د ما لپاره ډیر څه عذابې نماز ذکر او وصیت کړه الله بوخي خال مجھے تمام معاف کړي دار یو آیت ابو لن سمردندی رحمت الله علی اغم ذکر کړي نور محدثین ام دانا کلکڑی دی بل حدیث پاک کردی ترغیب و ترغیب ذکر کردی موجم کبیرم ذکر کر کبیر ام ذکر کردی چې جا اشیح کبیر حرم قد حاجباہو على عینیه وهو هو یدعم علا یو کس راگی دا نبی اسلام قواتا دیر زیاد بوداو دیر زیاد بودا دا برا دا روزی اداسی پر سرگو باندی راوڑی دلیوی او پا کونٹینی ولی وراروانو دا نبی اسلام خدمت کی حاضر شو نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم نا تفقوص کیچی ایدھا اللہ رسولا تمال خبر را کدھا آگا کس بارا کی عملت دنوب کل لہا شیر کس ما گنے کردی دا, دا ولم یترک منها شیعا اس یو دنکی کاری ندکڑی ولم یترک حاجتا ولا داجتا الا اتاها لو قسمت خطویتو بین احل الارض لعوبقتهم فحل ذلک من توبه اذا الرسول دعى كبرك خبر راکا چې هر کس مګناې کړی دا لوی او وړ ګناې کړی دا وړ او ګناونه په دې ځمکه والو تقسیم شي او تول په تباہ او برباد شي اير ادا سي بدبخت انسان توبه وکبلیږي نو اسلام ته یا له مسلمان شوی ته و او اوږه ګواہی کوم چې لا اله الا الله وانک رسول الله نبي اسلام ته فعل الخيرات او تترك السيئات فيجعلهن فيجعلهن الله لك خيرات كلهن چې تا ایمان نور کنه تا نه ارزم ګناونه شي تا تو وېستا الله بستا ارس پنيکو کې بدلیو يوتي وغداراتي او فجراتي زه ما غټور ګناونه دوکي دړه کې واړو ګناونه الوي ګناونه نبي اسلام و او الله اکبر په ماذاله ی کبر حتى توواه الله غکبره الله غګبرې و او دغ نه بیا راان شو نو الله خو داسې زی دی ځکه الله ترغب رک چې تاسو تووب دګناونه اوباې داسې تووبم نه داسې تووبم نه چې نیم ګړی تووب چې الله خ با یاله پ د بعضې کاربل می پورې کوم بعضې یا توبو با ته مودابال کرونه بګینا پریرم ندا سينه اسنجي 나가 امر الکس اما جنن متعلق را دي پلار بوتلو تواپونه ته کوجب توبو با تا رب الاله سره محبت نکوم انا جای الاث قوتکلی الہی توبتم من کل المعاصی یا رده هر گونانه توبو با مولا کن حب لیلا لا اتوب ود الاله محبت ن توبنو با سم نو کوم گاو چی الله تمام گناهور ن توبو با ودل لیلا ده محبت نه توبه کوما ځکه هر چا مختلف لیلا غانې دي ښا په چا دکاندار د حلال او د حرامو د ملاوتو د کم طول او د ناب دغه لیلا د چا پیسې له علا جوړ شي وي دا, دا چا لیلا هغه دو کی جوړی شي وي دا, دا چا لیلا او کرسی جوړه شوی دا دا چا مختلف لیلا غانې دي په دې طریقې سره توبه نه یا الله چورلت عربونه په پری دا دارنګي نداز توبه چې څنګه وی کامپور علاقہ کې او معشوم لکو کو خپل د بیډیر زیاتې پیسې غوښتې پلار به تنګاو یو ورځي کوټه سوکني کس راغلی او پلار یې وته وی یا مولی سي زماده بچي د کوې کدي ما ډیر تنګي پیسې رانه ورخواړي په دبانې دې نې توبه و با تا هغه له خبرې دواړه غوونو دې بیا غوته ورځه بس زماره توبه ی او زو دې ګونانه مافیو وب سما یا الله ته ما معفي طول کرو او تا خوشال شې دا ډېر زيات خوشو چې سوره دې تیرې شي پلار ته بیا راځي یو وخت مې توبه یې څنګه په سيرا کار دا چې توبه نه بیا بیا ور پخې مونږ ګناونه نه کاوه درانګي ګناہی کبایر غام الله معفي او چې په اخلاص سره کله توبېو دلته زکه الله فرمایي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغْرَاكَ سَانچ توبې وېستا حديث پاک کرام راضي نبي الرسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایي ترسو پوری چې د غرغري وښنه راغلي دین مخ کې توبه قبليږي خو پته قوله گی نه شکان مرغرازي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغْرَاكَ سَانچ توبې وېستا فتدينهم واصلو درسي کو خپل عمل بس يَقِينًا لَّهُ بَحُونْ گېرَه هم کو ان کې سات دې إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَكْسَانْ چ کفر وکاو پند ایمانونه نه بیا ځي اڅوب کوبر کې لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ هرگز با قبول نشي توبه د دې او اولائک هم ضاللون اودا کسان دي ګمراحان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا يَقِينًا عَكْسَانْ چ کفر کړي او دیمړل وهم كفار پداسه حال کی چدیو کافران فلن يقبل من احدهم نو هیر گزب قبول نشی دایاتن د دینه ملء الارض ذهبا دکز مکا سرزر کدیه پیدی کیور کی کیا اوس رڈی دی دا او طول از مکا د سرزر اور دکش یو پیدی کیور کول واڑی دا بدا غنو نقبلیگی التستا مالو جیدادو دا حصن قبلیگی اولائی کا لهم عذاب علیم دیکھ سعانو دفار عذاب درناک وما لهم من ناصرین او نبی دیل رئیسوک امدادی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون لن تنالو البر دا بر یوم آنا کاملو تازو هرګز نشه رسیدي كامل خيرتا البر كامل خير ياد لن تنالوا البر تازو هرګز نشه رسیدلي جنتتا درې معنا لن تنالوا تا البر تاسو سو نشه هرگیز رسیدی ثواب د الله تا سلورم امانه البر طاع د الله حتا تر دې چې خرج کې تاسو د هغه مال نه تحبون چې تاسو له او محبوب مال هغه دې چې یو سړی په خپل جون کې ولګیدا نه چې د یو غریب د مرگ په حالت کې دې دې چې داس خیراتی کې نه چې دلته کم یو محبوب دی او اودی دغه محبوب چیز نه ده الله په دین باندې لګی نو دغه قصې چدي لګی د دې پوجا دې دته الله جنت ورکئ او دو صحابه کرام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا چې کړه د خیبر په غنائمو کې ډیره خبره حمله لوتوه نو حضرت عمر رضی الله تعالی ها هغه د الله دینه فاروق وقف کا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ اغا باغو پا بیروحام و کام کے غد باغو بیفترین باغو اغا چې دارسو اوری دا اغید اللہ را دین دا پارا وقت کو لن تنالو البرا امون کم ننسید خیرات کوو چې دا د استعمال لینم گوئیر دا خیرات کی لن تنالو البرا حتا تنفقو مما تحبون وې جان دی دی ہوئی اسی کیتی حق تو اے کہ حق ادا نہ ہوئی دا بدن ہوتا لا الله پاک درکړی دی دا ولا غو دا الله لا پاره لن تنلل بیررا تاسو هرګز نشه رسیدلی نی کیتا تر دی چ خرج کای اغه مال چ تاسو له وی صحابه کرام چ کم سی زوله محبوب اغه لګو وَمَا تُنْفِقُوا من شَيْئِنِ وَمَا تُنْفِقُوا من شَيْئِنِ او آج تاسو خرج کےوئے سمال اللہ پر پوئے دے خلکو ته مو آئے چا دام خرج رکو دام لگو اللہ تا پتا تکنا کلو الطعامی تا دیدنا دا, دا حلی جتابو بالقباحتو چی دی پا انبیاء لے مسلام بانے افتراکو لے دروغ جوڑو لے دینا بیر اسلام تاوی بی چ تاسو د اوغه واخا خورې او تاسو داوم کې چې ملت ابراهيمي کیو نو ستاره گی په ملت ابراهيمي کې هو د اوغه داغه واخا د اوغه دا په او دغه دا, دا, دا, دا, دا غي جواب کوي کل الطعام کان هلا لبني اسرائيل دلته کې دا کل استغراق نه نه دا کل عرفي دي چه دبانی سرائیو دا کم یوسیز لزورتو اغا هوراکون اگی بانی حلالو البتا یاقوب علیه صلاة و السلام اغا یا مرس که مبتلاو اغیوی اللہ که مالا دی راکا دا نظر من لیو چه زبا محبوب تو عام او سکاک دا پزان باندې بندوم دا پزان استمالوم دو خان و پی او غوخی دا پزان باندې بندې کرده وی نو آغا خبر دیزی کرکولا چه دا ہو گنی آغا متونو که حرامو نا حرام نو وو د دیوی جتا سو کې وچ مو ملت کې خداوغه هم حرام وا دا دی افتراء کولا كل الطعام كان حلال هر کیسه ما ضرورت وام دا د پاره د بني اسرائيلو مگرات حرام کړو یعقوب عليه السلام نو پیغمبره یوسیف نشي حرامولې حرمه اما نه د بندولو سره چې بند کړیو پزان یعقوب علی السلام من قبل ان تنزل التوراۃ مکی د ناظرې د تورات نام کتاب سو وایدا په ملت ابراهیمی کې حرام وزید تاسو تورات کې لګو پایګنا ټول تورات توه آیا رونه تاسو تورات ویلو له بس یا جوکو جوړ ک او په لا با درو پسندینا اولایک او مظالمون ندا کساندی زالمون قلت و یا صدق الله رښتیا وی دی الله فتبیو تبیداریکو د ملت او د شریعت د ابراهیم علی سلام حنیفا چې د یو الله توحید منن کیو او و, و کان من المشرکین او دی نو د مشرکانو نا ان اول بيت ديو اله زمون کا بغور را دا جواب ان اول او اذعل النعت يكن لنبني كورا اس دي جنا د کبی شریفی فضائل بیانیږي اولنی کور چې په دنیا کې آباد شوی دا بیت الله علی دالن بنی آباد کړي ملائک علیه السلام بیا په دې پیرا دا عبادکڑی حضرت آدم علیہ السلام بیا پدری و پیرا دا عبادکڑی شیس علیہ السلام بیا پایبانے انقلاب راتلو وقت تیری دا بیا غبونیادونی منحدین کی دا نو پسلو رمو پیرا ابراہیم علیہ السلام دای بنیادون روخی جل بیا اور اعمال قو دا غی کولو داغین رستم دوران تیریدو بیا بون جورہم قبيله والا د بیت الله تعمیر کړو بیا هغه پسې قسویو دا نو او تعمیر کړو بیا قریشو داغین رستم عبد الله ابن زوبر رضی الله عنه او بیا داغین رستم حجاج بن یوسف انه هو ل بیت اوذع للناس یکی نن رنبانی کورا چه مکرر شوی دا پارا خلکو خامخا آغا دی بی بککا تا چه مکہ که دی بککا پا دیکی مپسیرین زکر کئیو چه دا بککا یا خو دی که دا با بدل دی د میمنا دا میم اوبا دا یو بالبدل را دی یا بککا یا مککا او دی ویو چ په بکه او مکه کې پرښتا بکه سری زید بیت الله ته ویلی شي چې کم زه کې بیت الله دی اغه ته بکه وای او دارانګي طول خار ته مکه وای لي غن طول خار ته مکه وای چې کم زه کې بیت الله دی اغه ته بکه وای دویم دا بکه مسجد حرام چې کم زه دی اغه ته بکه وای او دارنګي مکه ټول حرم ته وای ټول حرم ته مکه وای چې کوم مسجد حرام د اګه ته بکه وای چون کې بکه د بی بکه تا نو بکه تا د دی بکه وای ازدهام ته او غنیت چون کې پکابه باندې په وحدت ثواب کې زیات رښت او اغا ازدهانوی یا دویم دا چه دا بکا دا سٹول دا ماتول دا سٹونو تا وی دا سٹ را ماتولو تا بکا وی او سوکم چه پدک کزه که الحاد او ظلم کئیو اللہ دا غی سٹونو ماتاییو او مکا مکا دا مکا یا مکو کموالی دا او بوتا وی نو یا خوالتا او بڑیری لگیوی یا دویم دا چه مکیتا مکت دکا ویو دا اڈوکی ناغا مغز راستو تا ویو او آلتا که منسان مشقت کئیو دا خپو آغا نلی اغی اوچی خوا مغز آغا تین روزی یا <laughs> درین دا چه مکتا حلاکت تا وی او چه سوکم آلتا ظلم کئیغا اللہ حلاکیو اِنَّا اُوَ لَا بَيْتٍ اُذِعَ اللہ اکبر کبورا دا خبرِ صورت و گی لگی خواده بیت اللہ شریف دا دا مکی شریف دا دا مدینہ معظم دا اِنَّا هُوَ لَا بَيْتِنْ و دِعَلْنِ نَاصْ اِنَّا هُوَ لَا بَيْتٍ قَد혀لً لِالنَّاسْ اِنَّا هُوَ لَا بَيْتِنْ و دی اونَا آ فبل يوتان ما transform ما تا چ flu ما تا دا فیت اللہ دا مکی خبر بار بار کو دا خبر د کہیو اِنَّ قامها اغادی چې په مکه کې دې مبارکاً د برکت نडक دې الله تعالی برکاتی هودلې دې لګمل سره ډیر ثواب لګمل سره ډیر سواب, سر سواب په هجو عمرې سره په توافون سره په ساي سره الله غناونه ماف کيا هر کیسه رزق التا هر قسم میوي التا مبارکن د برکتون ډکو اس تیم د اعتکاف نه د اعتکاف کوم کو نه خالی نه یو د رکوع کوم کو نه د سجدو کوم کو نه خالی نه یو وهدا او هدایت د فارل مخلوقات فيه فا ای آیات بینات پې کې نه دي ښکار د الله د قدرت او آیات بینات سري علامه علوسي رحمت الله له تفسیر الالمانی کې کی ذکر کای چ آیات بینات سری حجر اسود دی حتوین دی دغه زمزم دی او بل دا هغه تعظیم او حیبت داږي په زو د خلکو کې دا آیات بینات دی دا انسانانو پړو کې دا غږی او هیبت او عظمت دی په کښه اته چې انسان ګوري بیا اختیار دستورونو خپره به ایږي دا هیبت په آیات بینات واقعی د فیل ده چې څنګه غاتیان دا اغلی وو اغیسان جام شو یا سونا جبابی را پا دین الله اللہ حملکیو نو دا اغیمانا کی دا آیات بینات دي دا سیلابونونا بچ ساتل پہار زمانا کی دا آیات بینات دی دارنگی امن دا وخشی او زناورونا بل آیات بینات الله مالوسی په که جبا غبر ذکر کردی کیอัลته ارکان دی روقنی یمانی نو چرتا باران په طرف د روقنی یمانی کیو شي نو یمن طرف ته ټوله علاقہ اغا پا پارخکاله کی بیا او ک پټول ارکانو باندې باران شي نو پچا پیره ملکونو کې داغه اغا خه بل آیات بینات د پخواګي دواګانی کپلی قبلی او سوچ په کې الهاد او ظلم نواری کوي او اللہ و لذر سزاو عذاب پی نازلیو فی اے آیاتم بینات پا دیکی نخید اخکارا او مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا چسوک دلتا داخل شو دی پا من کدیم وللہ دفارد اللہ فا حل کو قسکا, قسکا ولزبیت اللہ دی تچاچی ومن چاچن کا فره چاچین کارو کو الله د پروواده مخلووقات نهل یا هل کتابې تویا ابيې تو ای سلام اهل کتابو ل متک فرونه بیایاله و تااسولې کوفر کوي دتونو دا د الله والله او شدون او الله غوادي پازه جاسې تدی پیل بسم قباحت چخ پلم د الله کتاب نه بنديګي او نور خلقم د الله کتاب نه بندي قل يا اهل الكتاب تو ايا اي نبي عليه السلام اهل كتابو لم تسدونا اولتاسو بنديګي د الله نه یا اولي بندوي خلقو لرا د الله نه من امنا چاچی مان روان تبونه تاسو لټوي او لره کوواله او تاسو پوې او ندی الله ناخبره دا غسنا چې تاسو یې کوی ای ولذینامن رب د مکه سره سدی په دې آیات کې یره ورکی کوپار سره دوستیو کی شه دادوم رب قباهتون په ګیر 15 قباهتون ذکر کړو شه دادونه ګنده ښه دی را ټول قباهتون په کې دی ورې دوستیو سرهونه کې دوستانی لاس ولا ور نه یا ایو الذین آمنو ای ایمانوالو انتو تیو گتازو تابیداریو گا فریقا د یو دلی دا کا سانو نا چورقیش ول کیتابو وا بری تاسو پس د ایمان تاسو نا کافرانا وکایفا تکفورون او سرنګ تاسو انکار کوی حالان کې لوستئ چې په تاسو او آیتونه د الله رسولو په تاسو کې رسول الله موجود دی کدی نه بعضی یاران استدلال کوي وګوره غواړم پیغمبر حاضر ناظر نبی الله فرمایي او فیکم رسوله په تاسو کې رسول الله دی او فیکم رسوله او په تاسو کې رسول الله موجود دی ویده دې چې رسول حاضر ناظر شېتا نه تاسو کوم قران کہ اللہ فرمائی اذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول چکه لاستاسيو کار کي اختلاف پرالو الله او رسول پیش پيش کي تا رسولي رسول ته پيسلا نه ونه بیا تا زبل چا وري حل کي یاد بلدا پديواني علامہ نيلوي شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اغه پورا دي خل کو تيو چلين جمور کړيو چ یوسړی دغه سره خپل زیم دی او ور ورم مو سره د فعلی بیت الله شریف ته اودې ال تکي یو جواب بل شو او دربه رسول الله اړو د روزي سره خواږی تاسو خو هر ځای حاضر ناز دي د ال تکي ایوسړی ا غنیکا تړي ا یو که څه پکه بل غواک او پکه پیغمبر غواک دغه پیغمبر حاضر ناز دی نو اې نکاح کیږي وکنا به چل وفيكم رسوله مطلب دار شي هغه وختي نبي عليه سلام موجود دي کوم وخت د خطاب کی یا ادم خلکو د 파را وفيكم رسولو پتازو کی سنت د رسول دي ومن يعتصم بالله چا چې من ګولې ولګولې په کتاب د الله د لا توفيق ورکل شو نه غلارتا يا ايها الذين امنوا اوس د دې زنه د سوره ال دریم عیسیٰ اول عیسیٰ کے توحیدو پدویمہ کی قبائح دا حلی کتابو اس پدیدریم عیسیٰ کے دو مضامین بیانی گی انفاق او جہاد پی سبیل اللہ انفاق او جہاد پی سبیل الله خو جہاد دا سمنا چھے بس ادر آدے او جہاد دے جہاد دا پار سوصول پکار دی سو زوابط پکار دی جهاد خو یو اهم عبادت دی د مجاهد خو یو خپل مقام دی حککل بغیر د اصول او ضوابط دا د جهاد کیږي نبيہ بکار ډیر خرابي په دیوځ په کار دای چې د دا قرانه کریم درسو کې ملګری ناس تکي چې جهاد مستوسورو د ضوابط نه آگا کیږي که اوس راي قران ته نه نهسته نه کیږي جهاد کوم او جهاد کوم را جهاد وینيم ګوري به علم جهاد نه کیږي خا مونږ د دین په اړه و شوهبه کې علم ته محتاج یو د دین او شوهبم بغیر د علم نه نه شلي د دین ار شوهب کده کله تصروف لاندې ککله بغیر د علم نه خلق هغه چلې نو هغه پیران او مریدان اګومرا شوې دي تاسو که کداړي دینی مدارس دي کپداغي منتظمین منتظیمین اسکا اغا د علم والا مشهور سره کار نه کایو نو هغه ټول نظامي ګړ ور شوې دي دارنګي د تصنیف او طالب شعبہ یو سړی علم نه ذیکل او دی تصنیف او تعلیب کی خلق گمراه کای بیا دارنګي بل د دعوت او تبلیغ له اندي کدی کی اوسره د علم والا مشهور سره نه چلیږي او د دده پر ځینګه د علم اهمیته او مقام نه ودنه بیا کارګرد وډیږي پنځمدا کره جهاد او د قتال میدان دی او دل احکامات نی معلومه جهاد ده دغه په جهاد کې خو صرف راغستل او ماشين راغستل خوندي دغه بل احکامات دي د غنیمت ځانته احکامات دي د مالفه ځانته احکامات دي درنګي نور هغه سره متعلق احکامات دي نو اول قران ذکر کوي او جهاد د پاره منظم کې دل پکاړ دي جهاد دफारي او تنظیم پکاړ دي ورو ده دي نه پنځه اصول به ذکر کړي د جماعت دफारا اول ذکر کړي چې پتاست کیبد الله نه یری او تاسو د ټولو عقیده به وي ګوري یا ایوها الذین اامنوا اتقوا الله اتقوا الله او یریږي د الله نه اول قانون اول زابطا تونکه جهاد دفارا وزا تنظیم دفارا دا قواعد ذکر کری چه تاسو منظم شئ اے مومنانو او پا دی اصول بانو چلی گئے اول قانون اول زابطا یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ اے ایمان والاو اتقو اللہ دا اللہ نو یری کے پورے یری سرہ دا اللہ نو پورو